Та усмішка у нього виявилася абсолютно нормальною, навіть приязною, доброю. «А ось і ви!» «Здається, я прийшов над порано, щойно постукав. Це цілком і повністю моя провина». Повернувши ключ у замку, Еліс першою увійшла в номер. «Зачекайте секунду». Якомога природнішим тоном попросила вона і попрямувала до спальні. Ось вона відчинила двері, ось ступила за поріг, кинула сумочку на ліжко і натисла на кнопку. Секундна справа. Закриваючи за собою двері, Еліс побачила, що чоловік стоїть до неї спиною. Отже, він нічого не помітив. «Так...» «Кажете, ви готові продати інформацію?» Відразу взяв він бика за роги. «Так, інформацію придатну для шантажу. Ви ж, якщо я не помиляюся на шантажі, спеціалізуєтеся». «Недобре так говорити». Він посміхався, але тон у нього був смертельно холодним. «Можна накликати на себе». «Великі неприємності!» «Добре, недобре. Отто, я не прошу вас читати мені нотації. Я пропоную вигідну угоду». «Як я зрозуміла зі слів Джасперсона, якщо до кого й можна звернутися з такою пропозицією, то це саме до вас. Бачте, я секретар, якому не дуже пощастило із начальником». Йому не подобалося, що я надто багато знаю, і врешті-решт він мене звільнив. По-моєму, якщо я підзароблю на його секретах, це буде, ну, щось на кшталт самооборони». «І на чому ж ви, Еліс, збираєтеся підзаробити?» «На копіях документів, фотографіях тощо». «П'ятдесят відсотків грошей, які з нього витягнете ви, мої!» «Підходить?» Отто зітхнув і почухав своє важке підборіддя. «Можливо, Любонько, можливо, якщо ваш шеф досить багатий, аби платити за моїми розцінками. Давайте, ну, глянемо, що ви маєте у своєму розпорядженні?» Елліс розсміялася сподіваючись, що це вийшло не надто фальшиво. «А ви за дурепу мене тримаєте? Я тут нічого не тримаю. Вранці зателефоную, і ми домовимося про зустріч. Гаразд?» «Гаразд. Мене це влаштовує». Він зробив крок до виходу і раптом зупинився, впершись долонею у двері. «Тільки прошу вас...» Більше ніколи не вживати слово «шантаж». Ну, не подобається воно мені. Як ви це називаєте? Мені плювати. Головне, аби заплатили. Він торкнувся свого капелюха жестом прощання і вийшов у коридор. Еліс ретельно замкнула двері. Після цього... Із серцем, яке билося немов птаха у клітці, вона кинулася до спальні і глянула на магнітофон. Показник запису світився. Котушки оберталися. Вона вимкнула запис, трохи відмотала плівку назад і увімкнула відтворення. Динамік зашурхотів і кімнату наповнив голос Отто Дефенбахера. «Якщо Варшев достатньо багатий, аби заплатити за моїми розцінками...» Еліс засміялася і перемотала плівку. Коли вона хотіла вже зняти котушку, її кисть накрила важка чоловіча рука. «А ти справді не зграба, Еліс!» – прошипів у вухо голос Отто Дефенбахера, занімівши від жаху, вона дивилася, як шантажист ховає котушку із записом в кишеню. «Ти кругла дурепа! Ти що, уявила, що зможеш переграти таку людину, як я, на моєму ж полі? Ха -ха. Знала би ти, які гроші я заробляю на такій бабській дурості. Чому ти не врахувала, що я насторожуся, порозмовлявши з тобою по телефону? Чому ти не врахувала що я за дві секунди з'ясую справжнє прізвище жінки, яка мешкає у цьому номері, і пригадаю, що таке ж саме прізвище має бовдор із податкового управління, який потрапив вчора під автомобіль. Чому ти не врахувала, що у такому великому готелі дрібних коштів вартує роздобути ключ від будь-якого номера? Мені лишалося тільки залізти сюди... «І гідно оцінити твої х, дитячі хитрощі!» Промовляючи ці слова, він вказав на магнітофон, а потім раптом жбурнув його зі столу. «Не треба!» – пискнула Еліс. «Ви ж його зламали!» «Дилетантка! На його обличчі не лишилося жодного сліду від доброти чи поблажливості!» Він з усієї сили опустив на апарат ногу у важкому черевику. Корпус тріснув і розколовся. Діфенбахер іще раз вдарив ногою, трущачи нутрощі магнітофона. Що, дорога іграшка, сподіваюся, навчить тебе не лізти у чужі справи. Худоба. вигукнула вона. Звірюка, ти намагався вбити мого чоловіка. «Ага, намагався. І тепер шкодую, що не вийшло. Дуже шкодую. А тепер заткни пельку і подумай краще про себе. Ми ж тут самі, без свідків. Я можу тебе прикінчити?» «Ні, ні», – тремтячим голосом відповідала Еліс, заткуючи до стіни. І цього не зробиш. Не зроблю, бо не бачу сенсу. Така повна дурепа не становить небезпеки. Але. Діфенбахер із розмаху вдарив її по обличчю, залишивши червоний відбиток своєї долоні. Рухаючись до виходу, він реготав Хе. Тільки це. «Не звертайся у поліцію!» «Це безглуздо!» Він зупинився у дверях. «Сьогодні я мав ланч з одною дуже відомою особою. Він вельми боявся, щоб його дружина не дізналася, чому він так пізно приходить додому у середу. Якщо я попрошу, то цей джентльмен підтвердить у суді, що я весь день провів у його товаристві. «Ти знову виставиш себе на посміховисько. а на додачу я відсуджу у тебе купу грошей за спробу очорнити моє... Ха! Добре ім'я! Бувай! Ха -ха -ха -ха -ха! Він грюкнув дверима, і через деякий час його регіт у коридорі стих. Еліс подивилася у дзеркало. Тримтячою рукою, вона торкнулася до червоного сліду від чоловічої долоні на своїй щоці і розсміялася. «Біль – це дрібниці. Головне – справу зроблено!» Машинальним рухом, розпустивши волосся, вона підійшла до телефону. «З'єднайте, будь ласка, із поліцією!» – звернулася Еліс до оператора – Ну а поки чекала на відповідь, вийняла із кишені пальто дротяний диктофон і обережно відчепила від нього мікрофон. Він мав вигляд звичайного великого гудзика на її пальто. Які ж дивовижні речі продають тепер у магазинах. І диктофони, і мікрофони до них замасковані під гудзики – і шпильки для краваток, навіть годинники із можливістю запису. Щойно Еліс побачила всі ці товари, вона негайно зрозуміла, що саме буде робити. Цікаво, подумала вона. Якщо вродлива жінка дурна на вигляд, то чому всі готові вважати, що вона дурна насправді? Часом це дуже ускладнює життя декому. А часом дуже спрощує мені. Заррі Гаррісон Кульбабка Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал.